de E aí, Jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bees, o podcast semanal do Arte Final. Acessa lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no Youtube, na Orelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá cinco estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é arroba ArteFinalHQ. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um pix de qualquer valor pra artefinalhq.gmail.com E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Eu avisei. Joel Moraes. Ele esperou seis anos para dizer isso. E mais uma vez aqui com a gente, Igor Meda. Tirando Maurício, todos fomos enganados. <risos> sim, sim, amigo, sim, é, você já deve ter ouvido uma análise aprofundada sobre o que vamos falar hoje. Você já viu aí na nossa vitrina e no nosso no, no, no nosso no título desse episódio. Mas eu tenho certeza que você não ouviu nenhuma análise tão embasada quanto a que você vai ouvir hoje sobre esse tema, que nós vamos falar sobre o fim da Era de Cracoa, né? Essa fase polêmica é, celebrada no começo, alguns continuaram celebrando, outros eh fica, fica lamentaram o fim de, desse... Desse, dessa fase a volta para o status quo antigo dos Mutantes é, alguns dizem que é o a melhor fase do X-men de todos os tempos outros dizem que não é nada e então estamos aqui para poder fazer uma uma limpa sobre toda essa fase desde o começo ali com o visionário Jonathan Hickman, como diria Maurício Dantas até o final ali, capitaneado pelo Kiro Gillen e o Jerry Duggan. Então, Maurício Dantas, eu lhe concedo a palavra para você fazer um, um, um pequeno resumo do, do dessa fase de Cracô, depois aprofundaremos mais. Oh, para começo de, de conversa, é, sei que já tem muita gente aí esperando que eu vá xingar o Rois, mas a verdade é que Cracô começa muito bem. As duas minisséries ali no comecinho, né... Podês de 10... Potência de 10 e Dinastia X... São excelentes, são... É, eu lembro do, do nosso amigo Reginaldo Ilman... Comentando lá nos Escapistas... É, vibrando, falando daquelas tecnocracias... Aquelas... Ah, eu esqueci já os nomes lá todos maravilhosos... Que o Rickman usa para falar... Tem Falange... Tem Viagem no Tempo tem Nimrod, tem uma cacetada de, de conceito legal que ele vai jogando assim, vai enca encaixando e vai prometendo muito pra fase né, assim, tem a o, ele cria né, a ideia da, de Krakow como uma comunidade ele cria a ideia do dos mutantes é, como um marco um cultural muito mais até do que o Morrison né, assim, não minimizando de menosprezando o que o Morrison fez, que eu gosto muito também mas é, de uma outra forma uma forma mais atual é bem atual inclusive e conversando muito com outros públicos né? principalmente falando do, de, de um momento de, de identidade de gênero de hum, essa nova esse novo assunto em voga né que e de um grupo que chegou e se identificou muito com os mutantes com temidos e odiados os reprimidos os diferentes tudo mais, o que é extremamente legítimo, esperado e que precisa mesmo acontecer. É, é X-Men mesmo, já se falou aí de jovens contra adultos, negros e brancos, é, todos os jeitos, né, enfim. X-Men permite essas metáforas todas e isso é muito bem manobrado, utilizado ali pelo pelo Rickman e pela Marvel até nesse primeiro momento aí. Eu acho que os escritores souberam lidar com isso muito bem, beleza. Mas passado o, o o fervor dessas duas aí que Rick abriu para uma porrada de coisa como eu falei, né tem viagem no tempo tem futuros prováveis, tem a ideia da, da Moia revivendo e finalmente encontrando a solução né para o caminho para a sobrevivência dos mutantes tem a ameaça presente da, da Orcs, enfim a questão da ressurreição mutante também no status quo junto com o estado de Crecô vamos chamar assim Ah, mas depois foi só tocar a bola pro lado. Não foi só eh tá ganhando, não precisa fazer muito não e passou daqui e agora, o que que a gente faz? Ah, toca a bola pro lado, recua pro goleiro de vez em quando, segurou o resultado aí. E nada daquilo foi prometido seguiu, quando teve o primeiro que eu soube ali, que foi o, o, o X de espadas, né? Não sei como ficou aqui o nome, exato sou eu. X de espadas mesmo? Que que dizer elegante. <risos> <risos> mas é, veio com parecendo que ia ser um, um baita épico de não sei quantas as duas edições, eu acho algo 18. E aí veio um, um anime do Aketo Toyama, né, puxando mais pro humor, uma coisa mais inesperada assim, que eu tem seus méritos, então, né? Ah é, pronto, tem uns ali é pé de ganha, né? Quem perdesse ganhava, desafio de leitura, é um foi um Marcos Miono no Oeste no Amundo, né? <risos> E <risos> com, com a espadinha de token. A relembrancinha do do programa, né, as espadinhas. E aí veio a, a derrocada, né? O Rickman que começou como é, ele é o, o chefe, né, o, o Frontman, esqueci lá o tocar. O a... Showrunner. O show runner, pronto, o Showrunner da fase toda. Daqui a pouco ele ia ah, vai sair, não estão deixando eu fazer o que eu quero. Eu falei, ué, ué. Vamos. Não, não, não, não interessaram? Como assim? Mas você não é o, o, o, o todo poderoso aí da coisa? Aí saiu, começou a, a falar, só que tava passando tudo pra galera no... no, no, no Discord, nas reuniões... É, <risos> né, é, a gente fala dessa reuniões no Discord, quando postavam uns prints, que tá tinha muita sinergia e taloló. E aí ele sai, e aí quem entra na do grupo de escritores ali o Benjamin Percy. Gente... É, só faltou o Steve Orlando na fase que a acurou pra você dizer que os caras estavam botando a, a vassoura até da porta mesmo pra galera ir embora sabe <risos> mas e aí, tem... aí... E? é o que já? o Daniel Way, não tava não disponível nesse dia? é, é <risos> mas três, três escritores entram no bar, o Daniel Way o Steve Orlando e o Benjamin Pérez <risos> <risos> acabou a piada <risos> Então, vindos e... do <risos> Com a arte do Tom Laio <risos> E aí? <risos> e, aí <risos> e aí os caras fazer aquele é, inferno, né? Que vem aquele x vida, x morte do Volve aí. E aí assim, se já tava na cara, ficou os cancaleados, os caras não sabiam para onde ir até então. Aí decidiu, vamos chamar um cara foda aqui, um pica para substituir o o Rickman chamar o Gillen, no e o Gillen chegou com umas propostas bem legais, eu acho que ele ali de, com o Lucas Werner, que nem em Mortal X-Men, uns, uns plots bacanas, assim a, é, ressuscitou a, algumas coisas do sinistro que ele já tinha usado na passagem dele até, ou deu um fôlego novo, assim mas isso foi, sabe, segurando a EIA na mão, enquanto tava tudo caindo em volta entre os dedos, assim, o Duggan... Que começou bem ali com alguns alguns títulos. Não, o Wells o, também. O Carrascos dele é muito bom. É muito legal. É, pois é muito é. legal. Aí depois que o Rickman sai do título principal, ele assume X-Men, né? É, Isso e também que, fica... Que ficou, não ficou ruim, ficou bacana. Eu acho que e o, o... ainda? O... Fala, Igor. Me divertiu ainda, porque o Dung fez o simples e reviveu algumas coisas clássicas dos X-Men. Ah, vão para os espaços, salvo o mundo, um pouquinho de novelão. Eu achei que ele desenvolveu o... a X-23 e o Syncro como poucos, de Sim. olhar o relacionamento e conseguir dar um pouquinho mais camada para esses dois, só que ele não inventou. Como disse não. o Maurício, ele colocou para o lado o título dele todinho. Não, e na verdade, se a gente for parar para analisar, nem o Rickman inventou muita coisa, porque assim, a ideia de uma nação mutante é, foi utilizada em Utopia, né? Quando eles pegaram a, a ilha lá, acho que a ilha de Alcatraz, né? Ou era, era o asteroide M que tava lá em... na Bahia de São Francisco, Maurício. eu Agora você me pegou. Agora era um dos pegou. dois. Já eu quando vi isso aqui vai me xingar, mas eu acho <risos> que é o asteroide M, sim. E era uma... era uma um Uma cidade-estado, por assim dizer. Eu acho que a diferença do que o Rickman fez para o que tinha sido feito nessa época é que em Cracoa eles admitiram todos os mutantes, que e aí entrou os vilões, né? Ele teve aquela coisa de que é... é uma, uma coisa em voga, né? Hoje em dia. Anistiaram bem entre aspas. É, isso que eu dizer. Fez o quê? Anistia. Deu o quê? Merda. Merda. Erro <risos> de <É> uma <risos> Isso da Anistia também já tinha sido feito na Utopia, né? Não, é, eu, eu eu particularmente não lembro de vilões é, em Utopia. É, é tem, tem, de... É de... É, eles abriram o espaço porque assim, é. o conceito de Utopia, né, que foi depois do, do da dizimação, Sim, aí é. era justamente, então, ó, se só tem 200 mutantes vivendo na Terra, vem para cá. Os que quiserem vir para cá. Então podia ser até vilão mesmo. Tem é isso. Aí isso, ó, tudo que você falou aí É uma coisa que a gente já discutiu na época. Eu tava olhando aqui no site, do... eu não tava nem lembrado disso. Eu fui olhar aqui no site do Arte Final, teve um texto que eu fiz aqui, um artigozinho. Depois a gente até tem um link aí, não sei, né? Um é, né? isso. Eu... Manda manda manda o link, que é... Bota, é. a gente bota o link. Que foi, eu, eu empolguei na época que saiu lá nos Estados Unidos, li e tal. Quando tava perto de ser aqui no Brasil, eu fiz é o Paradoxo Rickman, até que eu coloquei. Que o título da... Do artigo. E aí é o seguinte, o que a gente tinha falado na época, e é isso que você tá falando? O Rickman, ele inovou, digamos, assim, na, na abordagem, talvez, a maneira como ele conduziu, mas CPV, personagem que volta no passado para alterar as coisas. Desde o futuro esquecido que te pride, certo? Então, deu um jeito ou de outra semelhante com a ideia da Moira voltando no tempo e alterando tudo. Não deixa de ser Agora, claro, ele esticou a corda, né, ele extrapolou, né, e brincou com outros conceitos também, e até que foi acusado até de plágio de um livro, porque tem um, um livro famoso, né, que que a, a ideia é que essa personagem, quando ela morre, volta para inf a infância e revive tudo, já com conhecimento. As 15 aí, vidas de Harry Auguste. Ele fez isso, Kit Pryde, né, e Dia Futuro Esquecido, aí essa questão de Cracô, como você falou ilhas. Se você for olhar essa questão de ilha dos mutantes, é utopia, né, tal. Tem isso. É, o uso da, da, da tec, dos tecnarcas e da falange. Ele só deu uma invertida, né? Ele ele decidiu agora que, na verdade, a falange era a original, e os tecnarcas é que são os descendentes. Aí tem aquela questão de futuro. Como é que os mutantes entram no futuro? Tudo isso daí. Ele não inventou muita coisa mesmo, não. Ele pegou e... Ele o conceito de, de, de, do Nimrod, né, do... Sim. A questão, por exemplo, de clonagem. Clonagem e reencarnação dos mutantes não morrerem. Se você for olhar, ele pegou uma coisa que já tinha sido feita algumas vezes e oficializou isso. É isso que né? Porque assim, o, o Magneto, o Magneto ele já tinha sido clonado uma vez, se não me engano. E o Xavier, eu acho que foram duas vezes, acho que foi, eu não lembro bem. A, acho que teve isso de clone com o Magneto, mas o Xavier de certeza, que foi ali no final da saga da ninhada. Ele foi transplantado para um corpo clone. Isso, é, ele pegou conceito isso aí é massa, para mim não é demérito não. Ele conseguiu coisa, fazer uma outra coisa que eu gostei no caso do Rickman foi o fato dele ter, dele ter definido bem aquele conceito de mutante ômega, de Sim. que que é o, o ômega é aquilo que que é é, é, o, é o que é o mais poderoso naquele sua tipo, naquela aí. sua mutação e que não seja algo que pode ser replicado Né, de, de alguma maneira que ele até usou o exemplo do Forge com o, o, o homem de ferro né o Tony Stark né que que que é basicamente que o Tony Stark é, é aquele futurista né e ele e ele consegue imaginar inventar coisas né que é, é, é o coisa dele é inteligente para isso e o, o Forge é basicamente a mesma coisa com, com tecnologia então Eh, o Tony Stark consegue mais ou menos replicar o, o dom do Forge, então. É, em, em compensação, né? Isso aí virou a o EP pra galerinha de internet fazer esse power scaling, né? Tier list. O tier list, não sei como é que fala essa porra. É, e foi... falarem muita besteira na internet porque deu mais mexidas em algumas coisas. Agora, uma coisa que eu queria falar, que eu concordar com vocês aqui, o Rickman ele fez muito do que já existia. Eu achei que ele resgatou o DNA dos X-Men, porque tava uma bagunça, ninguém mais sabia mais para que que os X-Men serviam na Marvel, e eu achei que ele pegou muita coisa que já existia e relembrou. O começo Sim, dele para mim tem muita aquela coisa assim, pô, eu sou fã dos X-Men. Então eu vou escrever aqui, trazendo muita coisa que quem é fã sempre curtiu, e a Marvel abandonou, não desenvolveu muito mais. Então ele pegou uma porrada de ingredientes aleatórios, fez uma mistureba que funcionou, enquanto eu tava lendo eu pensei, massa, qual foi o grande problema para mim no começo? Já dois, um excesso de promessas, ele abriu muito plot, muita trama, muita frente, ele prometeu revolucionar, e eu pensei, será que ele vai ter respeito e liberdade para fazer isso, e segundo que a gente sabe que é o maior inimigo do fã dos X-Men, a Marvel o editorial da Marvel e de algumas, de, de algumas editoras que revendem e publicam a Marvel em alguns países, odeiam o leitor dos X-Men, aí você começa lendo o Rickman, com duas séries maravilhosas, dá seis meses depois você tá lendo o Fallen Angels no final é. você tá lendo <risos> o Gillian. com todo respeito ao Gillian, tem um abismo do que me foi prometido... para o que foi entregue no final... eu acho que essa expectativa... essa mentirinha de dizer... olha só... vamos revolucionar a Rickman... você vai dar um show... que começa com os melhores desenhistas... que os X-Men não tinham há muito tempo... começa sem várias minisséries... um título único... eu digo... opa... a Marvel... reentendeu como é que se escreve... e como é que se edita os gibis dos X-Men... eu pensei... pô... será que voltou a ter editor na Marvel... Nada, terminou a ministério já veio uma porrada de título lixo, chato pra cacete, umas coisas péssimas, e já veio aquele choque de realidade, já enchei de espadas para dizer é tudo de novo, só se ilude quem quer. Eu fui um dos iludidos. Ele eu... fez, por exemplo, é, nas duas minisséries in iniciais, né House of X, House of X. Eu ficava lendo, aí eu reconhecia coisas como essas, que a gente falou que é, é da mitologia X, não tem problema nenhum, ele tava reinterpretando ou simplesmente, né, dando uma abordagem isso aí, beleza, ok mas o, o, o bom mesmo é que ele fez, digamos assim o, a coisa, ele contou direitinho a história, ele conseguiu botar drama conseguiu botar ritmo e conseguia cobrir até alguns furos, por exemplo se você olhar direitinho aquela questão da ressurreição mutante ela é furada desde o início e nas primeiras entrevistas ele mesmo já gaguejava, que era o seguinte, beleza é clonagem, né, ok Então, a clonagem, ela funciona de que forma? Não, ó, você tem o Proteus, que é um dos cinco, que ele vai criar, assim, ele vai remanejar a realidade, então, o que significa? Já por aí, já começa por aí. Na verdade, não era nenhuma clonagem propriamente dita. Era o Proteus fazendo uma alteração da realidade. Quem acompanha, vamos dizer, o Proteus, né? Desde a época do, do Clare, muito com o John Burney. E tinha também aquele irmão do do Capitão Britânia e da Psylocke, né, que é o James, acho que é Jamie, Jamie Brado aqui. É, Jamie Brado. são personagens que eles eles existem assim num, num canto, que geralmente ele botam ele para esse canteio, porque eles são tão poderosos, então é como se o, o senhor me explique. Eles na realidade, eles podem fazer tudo, eles transformam tudo. Quando é depois eles se desfaz. Então, essa clonagem toda se baseava em um também, um dos componentes era um cara que alterava a realidade totalmente. Ou seja, aquela cópia ali, aquele clone, podia ser basicamente um, um algodão doce, que ia se desfazer a qualquer momento, mas aí era bem contado, a gente acabava indo no embalo, quando chega no outro ponto, não, ó, o Xavier, ele fez cópias ao longo dos tempos, backups do da mente dos mutantes, ok, então ele botava essa cópia, tem que ter ele ou outro telepata nível ômega, para colocar essa cópia dentro do clone que era gerado, aí entrava na parte metafísica, As próprias histórias dos X-Men e, e outros personagens da Marvel sempre fala de, de ter inferno, paraíso, alma, espírito. Então, esse ponto não tem o que discutir na Marvel. Os personagens têm alma, têm espírito, né? nesse universo ficcional. Como é que ele copiaria os espíritos e as almas desses personagens? Não, ele só copiava os padrões mentais. Então, esses clones, eles não seriam clones exatamente. É uma coisa que a gente até discutiu e eu, eu relendo aqui o artigo que eu fiz, eu lembrei que eu tenho colocado isso. Eles são basicamente como se fosse o, o, o Visão um corpo artificial, um corpo feito eh sintético, né, vamos dizer citosóide, né, que era um corpo sintético. Ele era feito a partir do ovo gerado por aquele golden ball, né, que é o egg, egg, né? Acho que o o nome de egg, né, no, nessa fase. É o, o ovos douradas. Isso? isso. Gold balls. E, se ele gerava uma bola, aquilo ali depois ia ser transformado num corpo, então já não era matéria, digamos, é, biológica totalmente humana, era uma coisa quase, né, sintética. Então, era um corpo sintético com a cópia mental... e o que era colocado ali... não era exatamente uma alma... era um padrão cerebral... que nem o Hank Pym fez com o Simon Williams... para o o, o, o o Tron colocar no, vingado, no, no, no visão. Então, era uma cópia de um padrão mental... e um corpo artificial... que simulava um corpo humano... mutante. Mas você não tem realmente ali... se você for olhar... é, é um dos maiores furos dessa fase... mas que a gente foi deixando passar... e que teve que deixar mesmo... pelo do tipo, não, vamos curtir, vamos se divertir. Mas isso daí já era um furo gigantesco. Ô, Joel, eu tenho um, um problema bem grande com isso aí, assim, entendo, concordo com você desse furo aí, é verdade, agora é uma coisa que me não, nunca mereceu foi a, as justificativas convenientes do MyCiclope nunca quis corrigir a, a falha na no controle do poder dele. Isso. Mas o, o, o Cable, não é, quando foi ressuscitado ali pela Hope e tudo mais, foi ou exigência dele mesmo, não quis ficar sem o vírus tecno-orgânico, porque o vírus tecno-orgânico é, é que segura o a mutação dele. Viu, Maurício? Tem Oi? um caso que é mais curioso ainda, né, nessa linha que você tá falando, e que foi justamente assim, é, declarado, é falado na história, a, a personagem dos novos mutantes, a Xi'an, que é a Karma, aquela que tem poder de controlamento, uhum. né? Eu acho que desde os anos 90 ela tá com uma perna é protética semelhanta do foge é uma perna biônica não é uma perna metálica Então ela morre e quando ela retorna ela re retornou pediu para retornar tem a perna para manter a perna biônica uhum. faz sentido. não faz sentido não, não tem lógico é... isso para ser representativo para as pessoas para mostrar que, não tem... Eu não sei sei lá é uma coisa meu meio... ficou meio maluco realmente isso mas é isso é, é o é, aí me desculpem os eu ou ouscedi discordar, mas não, não faz sentido porque no mundo com esse avanço tecnológico, não não, não faz sentido você ter um, uma deficiência, vai ser morrer de câncer, você ter uma mão um berço amputado, ter que tirar um órgão por conta de uma doença e não quer repor para não ter uma vida Sem limitações, não tô dizendo aqui, não tô sendo capacitista, não tô sendo nada assim. Ninguém em sua consciência vai dizer, minha vida é melhor cego, minha vida é melhor com a, a movimentação limitada. Nada disso, eu tô aqui, tô precisando de noftalma, inclusive, tô com o olho ruim aqui. E não, não tô justificando para ninguém, é... Ah, mas tá tudo bem? Não, eu tô sem tempo mesmo, eu tô me lascando de trabalhar aqui, eu preciso ir para não ficar cego. Eu não quero ficar cego, eu tenho um muitos gibizinhos pra ler. Então, eh, não, não existe isso. Aí a questão é, vai você trazer o mundo real para dentro da história de uma forma que limita a história, ao invés de orientar, de conduzir a história de uma maneira melhor, né, de você fazer um reflexo da realidade ali, não. Você tá dizendo para estou, opa, que você tá passando uma mensagem capacitista, gente. É um mundo em que as pessoas ressuscitam. É toda a própria ressurreição, então é, é é uma ofensa às pessoas que perderam entes queridos. Porra. Sabe o que é o pior, senhores? É que quando a gente vai ler esse começo e vai pegando essas primeiras incongruências... É... eu tive duas sensações... primeira é... poxa, isso aqui não faz sentido... só que aí eu lembrei o que eu estava lendo antes dos X-Men... principalmente a fase Bendis... e eu pensei... que tava com saudade de ter esse nível de catapiolho nos roteiros... que o que vinha era muito pior... <risos> e aí depois quando a fase Cracô avançou fiquei com saudade desses primeiros problemas porque ainda assim ainda foi a melhor fase porque quando a gente vai falar de buraco de roteiro e vai para X de espadas que começa o grande mortal combate dos X-Men quem morrer não volta, é outra dimensão precisa pegar as espadas maravilhosas as espadas fodascas para fazer o combate do século e no final vira para o ímpar gamão, quem bebe mais minha gente vira um nível de humor escrachado, infantil e meio abobalhado e mais uma vez o editorial da Marvel te promete uma coisa e entrega outra eu acho que essa essa quebra de expectativa e frustração para mim é o grande é, associação que eu faço a fase cracoa porque tudo deles é eu vou lhe prometer uma coisa maravilhosa Vou lhe entregar uma coisa depois, cheio de abismo de roteiro, cheio de incongruências, com várias coisas, inclusive, que desdizem diz, o que os personagens são. Que Corrido. lá no começo, tem muita gente que fala assim, que, que é maravilhoso. Só rapidinho, Joel, uma coisa que me incomodou, assim, não falo nem com tom de preconceito, nem nada, mas do nada, o Wolverine e o Ciclope querem se pegar, e vai morar todo mundo junto com a Jean, os caras se odeiam, vieram num vão quase arrancou a cara do outro, uma briga do, do escambau, E do nada chega naquela na coisa e meu irmão, agora é paz e amor, dorme todo mundo junto, Pera aí pô. Eles, eles descobriram que suruba é melhor do que brigar, então... <risos> é isso, pô. Resoveram todos os problemas <risos> sexuais pós a, a fase do Grant Morrison, que ele era uma pedra, o Grant Morrison fez ele no taradão do mundo, aí depois a galera esqueceu isso de novo, o Rickman disse, beleza, volta. Só que tem muita incongruência porque é feito do nada. Não, eu, em Carcoa eu... não tem a lei de Gil é isso <risos> eu, eu isso eu não julgo eu ainda acho que é, é melhor do que ficar brigando é a forma porque não tem uma explicação não tem uma construção para nada do nada de beleza mora todo mundo junto fica uma coisa subentendida o amável da carta branca como eu achei fenomenal assina aí a mística serimãs do noturno fenomenal, eu achei que resolver uma parada assim, do claremão amável nunca tinha dado valor, faz na cara dura, pô, mas ficaram com medinho. Você falando aí, Igor, de, de X de espada, né, X of Swords, eu tava tentando te falar o seguinte, que eu não sei se você sabe, você sabe qual é a origem da, da, da trama dessa saga, sabe qual foi? Não, sei não. Eles queriam fazer o primeiro crossover, né, da, das mensais. E aí a ideia foi o seguinte, eu não lembro agora se ela é o Williams ou era aquela outra, que é o nome da outra escritora que tá na época, Gene Howard. Era uma das duas que é do tarô, é a adepta do Tarot, da cartomancia. Então, quando ele, qual a ideia que vai ser para a gente fazer o, o crossover? Ela, ó, oh, eu gosto de tarô e cartomancia, porque a gente não faz uma saga baseada no, nos nas cartas do baralho, nas cartas do Tarot. A gente eu essa mão aí, tio, é errado. Ele <risos> falou aí da história de que promete uma coisa e vai para outra... é mais um caso na, na, na indústria de Seymarvel... onde eles fazem aquele quadro do Chaves... aquele que tem o suco... que é suco de limão... com sabor de tangerina... e com cheiro de groselha... alguma coisa assim... porque a premissa era... tarô... quando eles anunciaram... que ela é um especialista em tarô... vai ser baseado no tarô... aí a edição alfa que lança... Ex uh, of Swords... Ela realmente tem tem uma personagem lá, eu acho que é até a Roma, não sei se é Roma ou é a Saturnine, que fica tirando as cartas do baralho, do tarô, dizendo o que vai acontecer. O que raio, isso tem a ver com espadas. porque É porque tem uma carta que chama As de Espadas, aí por conta disso lá na frente tem um torneio de espadas de verdade, que aí não tem muito a ver com com tarô, já saiu. E quando é lá na frente, é pior ainda, porque como você falou, nem espada mais é. Então, realmente assim, a saga em si é um Frankenstein. Então, é a galera você... faz a tempestade invadiu invadir Wakanda arranjar uma briga com T'Challa os caras fazem uma confusão uma coisa absurda e no final diz, vamos resolver como vamos dançar? pera aí pô é, waka waka. <risos> mas aí, então vocês acham que o negócio degringolou ou começou a degringolar aí? Ou depois disso? Porque é, a consequência desse, desse X de Espadas foi a, a, a, a, aquele lance de araco, não é isso? Logo depois teve o, o baile, né o primeiro baile de gala lá do, do, do Clube do Inferno. vê Me, me diz se eu tô errado aí na cronologia, que já faz um tempo. É, mas e mas aí logo depois a terraformação é. de Marte, é isso? Não, a terraformação de Marte já foi durante o primeiro baile em Giant, Giant Size. Isso foi antes ou depois do X de Espadas? Foi depois, ah, né? Foi depois. Foi depois. Já, tinha, já tinha o Zayaki lá. Então, mas foi... foi logo depois ou, ou demorou é... ainda algum tempo? Não, foi, de... foi. foi um pouco depois porque eles oferecem... Foi uma, foi uma oferecem... consequência, né? Foi uma consequência, é. basicamente. Eles oferecem do... o planeta pelo como uma nova casa para o moai né? Que estavam lá espalhados pelo pelo Estremundo. Isso. Na, eu não sei se vocês concordam. Para mim, começou excelente com a, as duas minis, e que teve seus problemas, seus furos, suas incoerências e tal, mas criou um espect... foi assim, foi muito divertido, foi muito bem contado, e ainda criou umas expectativas massas. Ah, quando começou mensal, a mensal X-Men, começou também muito bem, mas eu acho que quando foi da edição 7 para 8, já começou a trocar as pernas, porque ele começou a botar um, um, um umas tentativas assim de fazer, não ó, vou fazer aqui uma subtrama, que acabou não dando em nada, era um saco. Aí teve a, a mensal dos Novos Mutantes, que para mim ela foi melhor com o, eu não sei se foi o Brison, acho que foi o Brison, o Foi, acho, foi, foi melhor. Foi uma historinha mais bem contada do que a mesma do Rickman. O Rickman pegou os Novos Mutantes, pegou dois personagens que ele tinha tinha roteirizado muito bem nos Vingadores, que foi o Beto e o Sam, né? O Meio e o e o Mancha Solar. Nos Vingadores ele fez um trabalho espetacular com os dois, incrível, incrível. Nessa nova mensal dos Novos Mutantes, na época, viraram dois patetas. Tentaram, ele tentou fazer uma coisa de humor com os nomes mudantes no, no espaço, no Império Chiá. Eu achei aquilo ali um saco. É, curtindo ah, o Império é... Chiá doidado, né? As outras <risos> mensagens... Aqui, pra mim, começou melhorzinha, começou bem. Não foi ruim, não. Foi a dos Maraldas. É, com o Jerry é, o Ele começou bem. Né? Começou bem. Não foi nada demais, começou bem. Agora, o problema do Rickman é isso. Ele criou uma expectativa tão grande para ele mesmo... que quando ele foi para mensal dos X-Men... ele começou a, a, a perder assim o, o momentum... o impacto que ele mesmo tinha criado. Ele levou, levantou a bola muito alta e não conseguiu. Entendeu? Mas porque a Marvel foi... ajudou ele, Joel. Porque a Marvel disse... se você acha que o X-Men do Rick está ruim... lê o Excalibur da Tim Howard... lê Fallen <risos> Angels... aí você acha que o título do Rick é maravilhoso... para gente que lê em mix... Eu implorava pelo amor de Deus que tenha mais de uma edição da mensal. Que já não era o auge dele. Eu concordo contigo 100%. Só que quando abriu a linha, viu tanta coisa, tão pior, porque para mim é que esse calibro até hoje não faz sentido. E aí, Marquinhos, quando abriu essa parada de Araco e tudo, o apocalipse, sentado num boteco, ouvindo Pablo e tomando uma para curar a dor <risos> de amor. Peraí, minha gente. A, a, a apocalipse é, corno manso foi foi triste, gente. A sobrevivência é <risos> do, do mais corno, né? Agora, agora ó. Nossa, uma coisa ele que... pegou amigos, ele e o Ciclope amigos, né? Porque ele pegou o filho do Ciclope, torturou, mutilou e depois disse, beleza, agora que a gente tá na mesma ilha, vamos esquecer tudo, ok? Ok. Aí o Ciclope olha para o sinistro, a Jim Gray para o sinistro e diz, beleza, tudo passou. Só que aí, no final das contas, a galera ainda termina de destruiu o apocalipse. É porque, assim, eu, eu não sei a opinião de vocês. Para mim, ele devia ter ficado só com a ideia de Cracô mesmo. A ideia de Cracou é massa. Uma Sim. nação está. Aquela coisa do... Sim. da aquela acho que é, é como se fosse uma Maria mercante alguma coisa mercante que era do, do clube do inferno vendendo Sim, isso todo, todo lance da todo lance de, de política de, de usar a, a, a ali as sementes de Cracoa e, e as, as flores lá as plantas de Cracoa para poder não. É, é, barganhar o, a sua posição no mundo aquilo dali eu eu sinceramente eu acho genial. Porque... Mim... o problema para mim, sabe que foi? quando ele veio com uma mitologia totalmente genérica, inútil e desnecessária, com aquela história de okara, cracoa bolacha creme craque é caraco, cooca é, é. é. é. é. é. Oh, eu, fui... eu, eu gosto eu gosto eu não eu também não gosto dessa parte de Araco, de, de, de o cara toda essa parte da magia mutante que que foi explorado ali no x de espadas e foi usado pelo pelo Apocalipse porque eu realmente eu não há eu, eu não consigo ver o, o Apocalipse como um mago pra mim é, é justamente o contrário, ele ele foi criado ali na, na época do, do X-Factor como aquele mutante que que muda a própria forma, né, e depois foi que foi dando muito mais poder para ele, ele ser o primeiro mutante, aquela coisa toda, e... Nave e, tecnológica só que sou... e escambar um e... cientista, né, ele era quase um tecno... Poxa, ele fazia umas paradas fenomenais com tecnologia. Não lembra em que ele roubou e... a nave dos celestiais. Sim, Sim foi pô... Exatamente. <risos> Ele usava o tecnoveiro os tecnacas era isso é não gente é... E agora sim acho... eles fizeram o... só, só para eu eu compro eu, eu, eu, eu finalizar agora sim eu tava falando da parte do, do baile deles ter, terem ter reformado Marte E aí eles que eles quiserem transformar Marte como o, o, o planeta sede do sistema solar e ali fazer essa essa interação com outras civilizações. Eu achei isso muito interessante. Sim, agora nossa, é uma coisa que uma coisa que vocês falaram assim que que todo mundo hoje... falou a questão da expectativa com o que foi entregue. Era realmente ele ele criou uma expectativa muito grande com o que ele escreveu ou era porque o que vinha antes era tão ruim que qualquer coisa um pouquinho acima da média que fosse feita ia criar bastante expectativa? Não, ó, oh, é Tem, tem tem muito isso aí. Deixa eu só fazer um, um. Voltar um pouquinho uma aqui para é uma parte <risos> para chegar nesse ponto aí. Eh, falar de duas coisas que me incomodam muito também, que um é a burrice dos X-Men, né, que assim, Me desculpa, mas eles mesmo ser exterminados, não são raça superior porra nenhuma, porque parece aquele primeiro todo mundo em pânico, que a menina e <risos> É, porque a a menina a... todo mundo em pânico com um que a menina olha assim, salvação e morte certa, ela corre para morte certa, sabe? Porra, os caras ficam inventando Adamantium com, com o Proteus, né? Porque toda vez que o Wolverine morre, ele cria um corpo, de, um, um esqueleto de Adamantium de novo. E aí manda para uma nave uma, uma base espacial da Orcs, que toda hora o Wolverine morre e fica lá aqueles esqueletos. E depois diz, olha, como que eles têm sentinelas feitas de Adamantium, sabe? Porra, é, é de lascar. E, e outra coisa é que a Koa que é invadida toda semana, né? Tá em ninguém entra, é só mutante, só que a gente deixa toda semana horrível. Ou entra a bandânica manda um abraço, mano, um abraço. É, as asidosa é perigosa lá. E meu Deus do céu. teve isso. É, e aí, Marcos? Eu, eu, <risos> aí eu entro no que você, no que você puxou aí. É, tem concordo que tem a questão do da, da caência ali do mutante. Tem muito deslumbramento com o Rick, mas si, isso porque de fato vou mais menos ele volta como um, um grande Astro né porque ele é. tinha saído da Marvel para poder tentar fazer os Gibis autorais provavelmente deu fez água né aí ele voltou mas voltou com status de Salvador e está de, de Salvador porque ele tinha feito guerras secretas né ele tinha feitor aquele Grand dos Vingadores e é, eles... aquela coisa foi quando a Marvel resolveu voltar a investir nos X-men né Ele, ele sai da, da Marvel, vai para a Image, né? Segue ali mais alguns alguns gibis, autoreais e tudo mais. não dá é, As contas não param, ele volta. Aí, no meio dos X-Men, ele diz assim, ah, não tá legal não. Sai de novo, capitalizando. Ele tenta levar todo mundo. Ele leva a Tini Howard vai junto também. Tem mais alguém que vai junto com ele. E Obrigada, faz aquele... Puxa, e faz aquele substaque, <risos> né? Sim. <risos> E, e faz aquele substack que é, prometia, na época, ser o novo... O novo comixology, né? lançar de bispo ali e tudo mais, e morreu. O no... substack foi que nem aquele aquela onda do NFT. Lembra do NFT? É, é. Macaco... <risos> JPG por fortuna, né? E aí, é, eu vou mais além, Marcos, nessa questão aí, porque existe uma carência muito grande, sim, e existe a galera que tá pedindo para ser enganada. Tipo, meus amigos, Luig... Reginaldo, por exemplo, Mauro Elovich, que estavam lá achando uma a última bolacha do biscoito, o Apocalipse de Paletó em, em Genebra, não foi? foi na... É, no Foro de Davos. Foro de Davos. Porra, pelo amor de Deus, gente, é, é legal aquela fala assim, ah, porra, vocês venceram sem, sem dar um tiro, né? Beleza. Mas Apocalipse Magneto se sujando, indo pra forma é, humano discutir Economiazinha, pelo amor de Deus, Xavier de, de colante preto e, e cabeça de funco, andando para cima e para baixo, sabe? É, são umas coisas assim que, e pra, pronto, as idosas perigosas lá que invadem. Pô, velho, a, a, a mulheres humilham um o ciclope, o um que tá, desde a moleque ali é um, um estrategista, combate com parkour, pois a poder e tudo mais e toma a asté das veinha. Não, não não existe, sabe, assim... Tem umas coisas ridícula aqui É isso que vocês falaram, assim... A gente acabou justificando muito... Ah, beleza, mas a história tá rolando... Lembrando muito um certo outro escritor aí... Que eu não vou dizer o nome... Que na narrativa ele sabe escrever... Bem engana todo mundo... Aí quando você parece... aí É sério isso? Ele roubou minha carteira... Enquanto eu dava risada, sabe... É, é isso... <risos> o, a, a, a uma, Havia uma carência grande do pouco sim... Eu gosto muito do que o Matt Rosenberg fez antes... Porque ele disse assim... Bicho... Faça o que você quiser, mate todo mundo Porque depois a gente vai trazer de volta Beleza Aí tem aquela crítica, né? que Maurício, Oi. na verdade eu olhar Você falou do Rosenberg Mas o Tom Taylor, ele fez uma boa mensal Com aquela X-Men Red sim o, o, Foi a melhor o... coisa A foi. melhor coisa pré-Rickman pré Foi X-Men Red E teve Total. outro O Charles Solis fez é, Acho que foi a Astonage Astonage X-Men Até com o o Jim Chevrolet, fez X-Men, ele fez X-Men Blue. Não, não, mas não. Ele, não. Disse, não, não. Ele, fez, de, ele fez depois Aston Shin, ele fez com dois arcos. Um arco é não, minto, foi dois arcos console, isso mesmo, que é uns X-Men bem improvisados avisados né, quanto acho que com arcade. E aí depois vem um arco que é muito bom que é realizado pelo pelo Gag E que, que teve, tem... e que teve uma coisa do Mauricio Teve uma coisa que também virou uma coisa do tipo não, deixa isso para lá, o Rick vai todo bem, não, não sei o que, não sei o que tal. Que foi o seguinte, foi uma barrigada monstra. O final da, da, da, dessa fase curta do Charlie Soule, o Xavier que tava morto, o é, espírito, a, a mente dele O corpo, dele corpo tava, do Fantomex, né? Ele tava no plano isso. astral, ele vem pra Terra, o Max fica lá passeando no plano astral e dá o corpo dele pro Xavier. Tá o quê? Com o Xavier... Hã? Ele dá o quê? <risos> Ai, não sabe Aí, Craco, se fosse naa tinha sido outra coisa mas enfim o chave corpo do Phantomex e quando começa essa fase do, do, do Rickman Cracoa simplesmente já até o chave lá no corpo novo usando aquela roupinha dele de eu não sei se é de balé mas enfim aquela aquele colan e com aquele capacete e não, do nada o Phtomx reaparece já naquele arco que foi do nada para lugar nenhum foi dos anuais acho que você lembra que eu falei, acho que era Giant size que eles fizeram um arco com o Fantomex, com o ciclo com, com o Noturno, terminou com a Tempestade, é, que ela tava para morrer, contaminada com alguma coisa e tal, e que foi do nada para lugar nenhum e ninguém toca no assunto. Sim, bicho, vem cá, quando foi que tu voltou ao Fantomex? Como foi que o Xavier recuperou o corpo? Ninguém trata disso. Aí você tem essas coisas que, beleza, a gente tava tão embalado, como eu falei, pelo ritmo, que a gente acabava pulando essas coisas e, não, tudo bem, tá, deixa para lá. Mas, é a gente assim, entendeu muita coisa. Em retrospecto, é isso que aconteceu. Você pega, cara, você pega o seguinte, voltando a isso que eu estava falando de Cracô antes, o cara, sei lá o quê, não tinha necessidade daquilo, porque sempre foi estabelecido que os mutantes começaram em pontos diferentes, né, da história humana. Do nada, o Hickman inventou que havia uma nação mutante. Sempre houve uma nação mutante que aparentemente viveu antes dos seres humanos na Terra e viviam na ilha de Cracou que era uma ilha mutante, aí aparecem demônios que vieram da Baixa da Égua, que ninguém sabe de onde foi os demônios mais genérico do mundo. Eu pensei que ele ia usar, porra, a, o Limbo, o Limbo da, da, da Eliana. Ah, se for tudo mais, né? Ele, quando mostrou que a ilha tinha sido atacada por demônios saindo do chão e que partiu sem -se duas, eu pensei que era... Não, foi a coisa mais genérica do mundo, que eu, eu não consigo nem lembrar daquilo ali. Que, aí ele começou a contar a história de gerações em que esses mutantes tiveram que ir para lá para essa outra dimensão... para enfrentar esses demônios... acabar se juntando com eles... e aí surgiram aqueles personagens genéticos... odiosos... que o supra-sumo deles... se tem algum de vocês que gosta dessa personagem... eu lamento... que é aquela personagem que o poder dela é vencer. E aí, no caso... o poder dela de vencer... É, se ela estiver enfrentando um exército maior do que o dela... e que tem chance de ganhar... ela vence mudando de lado. Olha a genialidade. <risos> Meu amigo, isso é uma ofensa... isso é um... Isso era para estar sendo julgado no tribunal de Haia. O grande poder da mulher <risos> é mudar de nada. Eu vou vencer, espera aí. o cara vão ganhar, vou para o outro lado. Joel, dois parênteses. Um, para entender o limbo, usar o limbo, para ver o corpo do Xavier e o Fantomex, para ver tudo isso, precisa ter uma coisa que a Marvel não tem há muito tempo, que é editor. Precisa ter não. alguém que leia que entenda um pouquinho da cronologia e que diga, beleza, roteirista, vocês vão viajar, eu tô aqui para gerenciar tudo e fazer isso ser coeso. A Marvel não tem isso há muito tempo nos X-Men. Os X-Men, o Instagram todo chegar, faz qualquer coisa. O Bendy chegou e tocou o terror, aí depois o Rickman tocou o terror. Quem foi chegando foi tocando terror. A Marvel só tem editor para quando fizer assim um ano, um ano e meio, chegar e estragar porque a saída do Morrison, a saída do Bendis e a saída do Rickman... se você compara com a expectativa e a entrada... você vê o abismo que tem. E sobre essa personagem que o poder dela é sempre ganhar... para mim teve uma história dela que eu gostei muito... que foi ela e o Mancha Solar... que ele Sim. tá discutindo, negociando com ela... e que ele ganha dela só no papo... eu achei que foi o grande uso inteligente do poder dela. Porque não foi sobre ela, foi sobre o Mancha Solar. Essa foi a história que eu achei que teve algum escritor que disse eu vou pensar um pouquinho nisso, porque essa história de mudar de lado eu concordo contigo. É uma preguiça assim criativa absurda. aí e, então você concorda até comigo, que que na verdade que quem ganhou foi quem? O Mancha, o Mancha Solar. Solar. É. Ela é uma fraca. É, ainda tem isso. Mas teve muita coisa, por... Ah. por exemplo, uma coisa que a gente fala sobre... Ele ter levantado a bola. Agora, claro, aí já é culpa também do, do leitor. Eu, eu eu fiquei mais ou menos assim na, no papel daquele personagem que tinha do Jô Soares. Quem, quem não nasceu antes, do na época do Dinossauro, não vai saber do que eu tô falando. Mas tinha um personagem do, do Jô Soares que toda vez ele batia na própria cara e dizia eu acreditei, eu acreditei. Rapaz, eu comecei a ler, aí, aqui quando eu comecei a ler essa série, foi por isso até que eu fiz esse bendito artigo aqui que eu tô revisitando eu enchi aqui de suposições e de expectativas... com coisas que estavam na história... uma delas... uma só... o fato de ter... ele... tornou praticamente assim... protagonista da história... a Moira MacTaggart... e a Irene Adler... e no caso a Moira... Né, e a Sina... no original em inglês... o nome da Sina é Destiny... e Moira... é um nome que... embora ela seja escocesa... mas esse nome tem a ver com... as deusas... acho que gregas... e também de outras culturas... que elas decidem a, a vida dos mortais, que na verdade é uma trede, que são as três, né? As três parcas. Acho que é isso. As e nóis, as bondosas. Acho que moia, é um nome para destino também. É, as moias, né, na verdade. Eu fiquei empolgado, eu escrevi teorias, botei no Twitter, botei nesse artigo aqui. Porra, Rick é gênio. Ele do clamor. Eu peguei que mano no Twitter não foi? Depois ficou em silêncio. Acho que ele se desconectou, né, bem. Ele, nem ele se ligou, ele tinha botado a Moira e a Sina em destaque, aqui que eu pensei, então ao longo da história vai aparecer uma terceira, que vai ter o um nome também, né de alguma forma ligada a destino tal, isso nunca aconteceu, então quer dizer, eu que fui, eu, eu vi genialidade não tinha, e a outra coisa, aí já pulando lá para o finalzinho do texto aqui, eu nem lembrava mais disso, se você for olhar, ele vai estabelecer o Rickman, ao longo da, dessa série, das quatro minis, das quatro, das quatro edições de Power of X e de House of X. Ele vai... não é House of X, né? Isso. Powers of X House of X. Ele vai estabelecer o seguinte. Que a verdadeira guerra não tem a ver com humanos. Tem a ver com mutantes. Tem a ver com humanos aprimorados. Que é o caso da, da Karima. Karima Chapandar, né? Que é a sentinela ômega. Que ela é uma humana aprimorada. E com as máquinas. As inteligências artificiais. Quando eu li isso, que eu terminei de ler, eu tô peraí. Aí, aí deu uma coceirinha na cabeça, falei, pô, fui olhar. É, aí, eu, eu fui quem criou uma teoria, eu digo, pô, o Rickman é gênio, cara. Acho que se o Maurício estivesse perto de mim, tinha me dado um pesco é. Assim, não, A base, a origem, o pilar da Marvel é o, não, que é o mutante, que é o primeiro mutante, é o, o Capitão Amiga, que é um ser humano aprimorado, não deixa de ser, aprimorado com tecnologia, e uma máquina, que é a inteligência artificial, que eu o Tocha Humana. Aí eu digo, bicho, que genial. Do mesmo jeito que ele fez com o Quartete com Vingadores, que ele interligou tudo, né fez aquela novela gigantesca, ele vai pegar as histórias dos X-Men, dos mutantes, e vai fazer isso. Ele vai brincar com o fato de que as máquinas sempre tiveram lá, e foi o início da Marvel, né? As máquinas sempre tiveram lá com o Tocha Humana, os humanos aprimorados com Capitão, e os mutantes, que é o, o Namor. Meu amigo. Ele não pensou foi nada disso. Às vezes a culpa é do leitor mesmo, que vê genialidade onde não tem. Joel, os caras têm dificuldade para explicar por que que a Kit Praia não passa pelo portal. Eu li 83 edições da mensal aqui para os caras explicarem. No, fi... e no fim das contas, a Kit foi a que não conseguiu entrar em Cacô, né? É, Todo só porque muito... aí, fosse de barco, não passava pelo portal. Então teve umas coisas muito simples que a galera não conseguiu explicar E teve essa oscilação, porque quando vai para o baile de gala, você diz, minha gente, que história má. Eu fiquei apaixonado pela aquela primeira história. Sim. Aí depois depois é vem o julgamento do Magneto, que é uma coisa extremamente tosca e não mal explicada. Tem, não tem Magneto, não tem julgamento? Não tem nada. Então, é essa oscilação e essa ansiedade que o Joel disse, da gente imaginar até onde pode ir... Isso, isso é um traço muito forte todo mundo montou teoria menos os caras que estavam escrevendo escrevendo que os caras estavam escrevendo foram fazendo soluções cada vez mais simplló simpl flores e chegou uma hora que desgastou e que a galera precisou reinventar e aí o gu começou a dar uma viajada e aí chegou uma hora que você não sabia mais o que que era né to que é uma fase que termina ser uma equipe dos x-men você não sabe quem é a formação dos x-men Eu acho que é, caras ó, conseguiram cometer um erro absurdo nisso. Eu, eu concordo, eu ia começar falando aqui de acertos, para não dizer que, que são só, só críticas, mas eu acho que esse um grande erro da fase, e concordo plenamente com você. A ideia do, dos dos X-Men ser eleitos, bacana, acho legal até. Linda, a, uma na uma teoria é linda. Mas aí você vai e faz... Ah, não, é anual, só que é anual, na nossa nossa contagem de tempo, não é contagem de tempo do GB, então são 12 edições com aquela equipe, e não é um Warren Ellis ali, fazendo 12 edições em uma frequência global, em que ele ou um planetário, em que ele puxa assim, sabe, e desenvolve cada dedinho do pé do personagem, não, é um é no automático os X-Men dele, como você falou, é gibizinho mensalzinha mesmo, assim não, não não tem como você fazer um mega evento para escolher a equipe e botar a equipe numa mensalzinha que não vai desenvolver daquele jeito não é que você começa a pegar gosto pela equipe, que a equipe tá trabalhando ali opa, outro baile muda de novo, sabe não, não faz sentido isso é, é um, um tiro no pé terrível Acho, opa, agora preciso falar, pontos positivos esses conceitos iniciais como o Joel falou aí a futuro A ideia de que a, a inteligência artificial, né a autoconsciência e inteligência artificial, não é uma possibilidade, é uma inevitabilidade. Vai acontecer sempre. O importante é como você vai lidar com isso. É um conceito bacana porque conversa com, com o mundo real, torna aquela uma ameaça... É É impossível de evitar, né? Um estrangeiro do futuro ali, que você tá... A ideia da, da Moia também é muito bacana. E aí, diametralmente oposto, você tem a transformação da Moia em vilã, né? Ela via uma vilã tá terrível, Sim. uma Lady Letal é, com cabo USB. E vem uma porrada de, de, de bobagem ali depois. mais outros, outros pontos legais. A ideia lá da... Do, das inteligências é, super cósmicas e tudo mais, também, assim, vai para um outro lado que podia ser explorado em uma série de títulos, né? Tipo, ó, vamos botar esse, la esse lado aqui, espacial. Vem a Sword também, que é uma sacada muito legal, essa ideia do Mistérium, desse novo desse novo metal, a ideia, de, como o, o Marcos falou aí, de, de Arako, né? Como planeta, em que pese, eu odeio a ideia do, do, dos Araki, né? Tem coisas boas que saem dali sim, mas assim, apareceu muito tipo, pô gente, mas isso aqui não é sobre mutante? Por que a gente tá falando de uma outra raça de mutantes ancestrais da família do apocalipse com a mulher do apocalipse? Enfim, virou uma novela mexicana dentro da novela mexicana e é, aí você tem a ideia de Krakow em si como uma nação, repito, muito legal. A, a, a ideia de trazer todo mundo ali para dentro e criar as, a, as tensões ali, muito boa também, mas nada disso é desenvolvido. Na, se você tivesse, pronto, vamos lá, isso aqui esse plot aqui vai ser desenvolvido nesses títulos, com esses personagens, você que escreve. Vamos criar um, um título dentro de Krakow, a vida de Krakow aqui, sei lá vamos fazer um título para os X-Men, né, equipe de X-Men atuando como heróis no mundo, lá fora e tudo mais. É, acho legal o que, o que o Gillen faz, né, quando ele pega o Immortal X-Men assim, as os gibis passam a orbitar em volta de, de, de Immortal. Em Immortal as coisas são decididas e as repercussões do que é feito lá fora acontece também. A ideia da X-Force, a princípio, né como um, um serviço secreto, né, uma cia dos mutantes é, atuando fora de, de Krakow e tudo mais. Muito bacana também, mas... É, nada é desenvolvido. A, a própria ideia do Ex Factor, né, da, aquelas investigações das mortes e tudo mais, a ideia assim, ó, não vamos ressuscitar a gente que a gente não sabe que tá morta, eh que, que a gente não tem certeza que tá morto. Pô, isso é muito legal. Aí vão lá e cancelam o gibi, mudam o final do gibi, porque o editor disse, esse gibi tem que ser cancelado. Aí as ideias da Leia Williams vão que, então muito boa, eu gosto muito desse gibi, acho que você também falou que gosta, Joel. Me corrija eu, eu tiver errado. Também, eu também, gosto eu Foram 10 edições apenas. Mas Pode você ver. sabe o que é que causou, né? A saída da, da Lé parcialmente. Por quê? Ela foi acusada de ser homofóbica e LGBTfóbica. Porque... Que, ela é, história, é. Ou ela matou um personagem que era LGBT, ou mostrou o personagem sendo vítima de agressões e tudo mais. Aí fizeram uma campanha tão virulenta no Twitter que parcialmente acabou causando a retirada dela do título. E o título estava muito bom, cara. Da, da, mesma ah, forma, eu... da mesma forma, o Matthew Rosenberg foi cancelado absurdamente porque tem aquela personagem pronto essa personagem também podia ser essa terceira essa terceira éácula aí Joel aquela minha pó eu acho né tem uma, tem uma... não aquela é vé uma que não tem olhos que ela tá sendo sempre... vendaados olhosados isso ela morre na fase ela morre na fase do, do Rosenberg uma banheira um vítima de uma violência tudo mais e aí começa a criticar ele fetichização da violência que aquela... gente Essa galera, aquela galera que que o herói tem que ser perfeito, o vilão não pode ter virtudes. E se o vilão não tiver defeitos também não pode, porque tá fazendo apologia ao nazismo. Pô, Botokavea Vermelha no gibi não é apologia ao nazismo, caralho. É é mostrar que é, esse tipo de vilão existe, sabe? Então, acho que esse conto <risos> Desculpa Jô, Uma... só terminar aqui. Eu acho que esse público, para quem a Marvel jogou no final assim que sustentou muito a fase de Cacoa, jogou muito contra também, porque é radical. E assim como eu lembro, eu tava xingava lá os novos mutuninhas no Twitter e tudo mais, arranjava umas brigas, uns blocos aí. Eh, é... quando essa galera Dizia pra gente, né, vocês são velhos, vocês não aceitam novo, não aceitam a mudança, isso aí veio para ficar e tudo mais. Quando veio a nova fase agora, essa da cinzas, né, e tudo mais, começar a reclamar o mesmo que a gente reclamava de que a cor. E, e digo até mais, porque a gente conseguia ver as virtudes e criticar o os erros apesar Claro nem sempre eu fui moderado, como eu tô sendo agora aqui minha culpa eu faço agora é muitas vezes você vê essa galera assim não fale mal de que quando não pode falar mal havia uma blindagem né com, com assim como você tem com muitos é, artistas da LGBT é, de outras bandeiras mas você não pode criticar não pode criticar aí criticou, pô, você tá cancelado, tá explodido aí. Aí vem essa fase nova agora, eles começa a reclamar, aí eu chamei a atenção de um deles, assim, ô, oh, você tá fazendo igualzinho a galera que você criticava quando falava mal de cacô, A mudança acontece, a mudança vai seguir, bicho, sempre, é normal. E a resistência a ela também, né, assim como no gibi, acontece na vida real. Se coloque também no... no, no no lugar de que isso acontece, o pai para pensar igual, quanto leitor tem aí. Ah, meu amanhã morreu com é, um novo dia, eh eu só leio isso até ali, eu só leio não sei o que, e Tá tudo bem. Tem uma porra de BD que você nunca leu, Patiais, né? Sign Epic Collection, a disponível aí de graça no, nos scans e tudo mais. ou coisa para reler também. Acho que 90% do que eu comprei hoje é coisa que eu já li ou que é de uma época que eu não li porque pulei alguma fase, não tinha dinheiro para comprar e tudo mais. Então tá, tá de dia. boa também. Agora, é, esse radicalismo todo acabou jogando muito contra também, né? Tipo, essa coisa é ah, não, não, não posso matar o personagem porque senão vai ser apologia à violência, fetichização de não sei o que lá. E não é assim, viu? acontece na vida real, vai acontecer tem que acontecer na ficção também. Porque uma coisa é reflexo da outra. Mas os X-Men já... O... já ficaram com o Xavier Já perderam, já tiveram o Magneto Já tiveram o Ciclope Já tiveram a Tempestade Os originais já saíram Eu acho que o fã do X-Men que não se acostuma a mudança Não entender a mudança Não entender que inevitavelmente o herói que você gosta Que hoje é protagonista Daqui a pouco vai ficar escanteado Como foi o Gambit nessa fase Cracô, como foi pior Que deram o Wolverine pro Percy e Faz parte de Lex-Men Essa loteria aí, uma hora você vai ser agraciado, seu personagem vai estar bem, outra hora você vai ser o um Chuck e. Austin. Mas vocês não acham que hoje, assim, vou falar que essa classe foi muita gente que ouve a gente, assim, na nossa faixa. Então, acho que eu o Wolverine, para essa galera, é um personagem ultrapassado, ele é uma epítome de um machão, um herói dos anos 80, assim, motoqueiro, fumante... Samuel e tudo mais, conversava muito mais com a, o no, a nossa idealização de herói, de anti-herói anos 70, 80, 90 do que com essa galera de hoje. Muita gente eu vejo assim, elogiando que o Wolverine ficou descanteado em X-Men 97, por exemplo. Que ele é um cara tóxico, que fala de uma masculinidade assim, assada e tudo mais. eu acho que hoje o Wolverine não tem tanto esse apelo não, sabe? para essa eu galera. Continuo. Eu acho que para uma galera nova o Wolverine ele é É, socialmente atrasado. Ele It's... fala para um público um pouquinho mais e as pessoas tiveram dificuldade de atualizá-lo. E ao mesmo tempo, Maurícia, a galera também não pesquisa, porque muita gente fala que eu vi muito diz: "Ah, o Bonder X97 que vou verinho sair, que ele é machão, ele é tóxico, ele é isso aqui, no outro. Ele é o melhor pessoa, melhor figura para a Terra dos Rex mesmo todos os tempos. Ele foi muito mais pai para jubileu para a X-23 e para a Kit Pryde... do que, por exemplo, o Ciclope foi o Cable... durante muito e, tempo. E a fase do, do arco de desenvolvimento dele... né ao longo daquela longa fase... que ele começou como sendo o cara que era o insuportável... o insociável... aí depois foi se tornando o cara, assim... digamos... mais tolerável... e lá na frente chegou esse ponto que você falou... ou seja, foi totalmente uma construção do personagem... né foi um desenvolvimento dele. Agora... Ele diz que o Wolverine é um personagem... É, com um, um, um, um ruim... Do, do homem hétero se você ler a relação dele com a Marico que desde o, do, do relacionamento do namoro do, do, da tentativa de casamento até o falecimento você vê um lado extremamente humano sensível e vulnerável do personagem né nesse caso do Wolverine eu acho que nem nem é tanto por isso é, é porque ele foi tão protagonista dos x-men desde ali do, do do final dos anos 80 e os anos 90 todo começo dos anos 2000 2010 até até esse ponto que eu acho que era meio saturação mesmo do personagem de, de colocar ele como protagonista quando na época do do, do, do Burn ele era um excelente coadjuvante sim talvez tal seja isso entendeu não, não vejo como eu não, não sei se eu vejo como um hate de, de, de ser um, um é um alguma coisa nesse sentido não. Eu vejo mais pro <risos> o desgaste da imagem do personagem mesmo. Não, mas aí eu acho que são duas coisas. Desculpa, é, deixa eu o jogo foi o do Joy, OK. É, acho que são duas coisas. Para uma geração que que leu isso, sim, eu concordo, mas tem uma geração que chegou depois, e quando olha para ele, né, eu ver essas imagens mais antigas, joga um povém no Google imagens, é o cara que tá fumando de camiseta, é peito peludo, não sei o que, dá sempre essas imagens dele matando alguém, ou essa esse código do guerreiro, essas coisas que são hoje, assim, o tempo passado para esse, esse tipo, de esse, esse imaginário do herói. Agora eu concordo, existiu uma super saturação aí, aquele Wolverine, os X-Men, o Wolverine como é, professor, a sabe a escolinha do professor Loga, né, a escolinha do professor, professor Cargarida, eu acho aquilo um erro assim, sabe, acho que trouxe muitas coisas legais pro, pro gibi, trouxe, é um gibi divertido sim, né, tem até uma, uma pessoa aí pernambucana que é um, é um, um tubarão essa é, é genial, de tão ridículo agora, é você tem também aí uma uma derivação do Cisma né, em que Ciclópe é o cara que disse, essas coisas são soldados, elas precisam aprender a se defender. E o Vuveine, que é o cara que levou a Kitrade pro Japão, para para aprender a ser ninja também, né? Levou não, né? Ela vai atrás dele, beleza e tudo mais, mas ela é quem tem, ela tem nada por ele. Assim como ele tem na diversos outros personagens, como ele Até aquele GBX-Men 72 nos Estados Unidos, né? Do, do Kelly com Pacheco, que o Wolverine vai amaciar a medula. A medula tá lá na, no, no porão da mansão X, não tem mais sala de perigo. Ele vai dar uma amaciada nela, dá um cacete nela. Ele com garra de osso e ela de, com osso também, né? Fez e... com armadura também no, na fase o Edom, o Edom Sim. e casa dele. Aí de repente ele diz, não, deixa os meninos, deixa os meninos brincar, dá um Playstation para ele, pô, aí... É... <risos> Lance, olhar, Bom, deixa, deixa que... vá, vá, faz aí pra gente seguir porque já, já estamos no, no no adiantar da hora vamos pro vamos todo mundo já lavou a louça aí já. um, um comentário <risos> dessa situação do Wolverine se você olhar, que falta contexto assim não é culpa da, da galera que não não leu assim, não conhece vamos, dizer, vamos falar da Marvel, a Marvel propriamente dita o sucesso da Marvel começou com o Quarteto Fantástico parte do sucesso do Quarteto Fantástico é porque você tinha o cara certinho A namorada do cara certinho, o garoto é assim descolado, e tinha um personagem escroto. Você tem um personagem que ele era cheio de gíria, cheio de, de mau humor, era um personagem que queria furar o olho do, do, do melhor amigo, porque ele era doido pela Susan Storm, que é o Coisa. Você pode olhar, depois do Coisa, você teve o Gavião Arqueiro, no, no começo dos Vingadores, que era praticamente o Coisa ele era um personagem que vivia tentando chegar junto da feiticeira, a feiticeira não queria nada com ele ele desafiava o chefe e ele era o um personagem cheio de, de malandragem o Wolverine é a evolução do, do Coisa e do do Gavião Arqueiro, só que é extrapolado ele ele, ele assedia a Jean, ele é o personagem que quer é, furar, literalmente o não só o olho, mas o bucho do, do líder do grupo de Garras que é o Ciclope, ele é um personagem que, até naquele flashback que o Claremont criou com o Joe Bolton é clássicos X-Men. Ele literalmente, não é a sério não, ele tá quase, quase coagindo a Jean. Só que aí tem aquele lance de que ela tem um lado dela, Evie, de se tornar a Fênix Negra, em que ela sente atração por ele, pelo lado brutal dele, o lado violento e o lado escoroto dele. Você pode ver naquela cena do ela meio intimidada, ele do lado dele na dela. Agora, se você mostra um negócio desse hoje, primeiro uma parte da galera que tá muito melindrada vai dizer, poxa, o Claremont estava escrevendo um, um abusador, um assediador. tava mas fazia parte tanto dessa tradição da Marvel quanto do que ia resultar. Sempre fazia o seguinte, o o Coisa, ele era escroto, mas ia mostrando o lado humano dele, o lado sensível, o lado sentimental, ele ia mudando, era um arco. O Lugavião um Arquíntico da mesma forma. E o Wolverine, mais ainda, que o Claremont fez uma coisa magistral ele de abusador, assediador, de cara escroto, beberrão, fumador, e que, enfim, ele mostrou um lado mais humano, mostrava que ele tinha sido vítima de brutalidade, mostrava que ele estava buscando se melhorar. Quando você chega mais ou menos ali, na fase do, do, do Mark Silvestre, o Wolverine é o personagem, é um é um cara sensato, um cara que cuida dos outros, é um cara que não tá mais é, agindo com as mulheres da forma que agia, mas a galera não entende isso, que além de ser parte da tradição da Marvel, Tinha todo um arco de transformação do personagem é, agora voltando mais para para série de Cracoa mesmo para a gente tentar encaminhar para o final é o, o, o Rickman saiu ali mais ou, foi, foi na, na parte de inferno foi quando ele parou de fazer tudo né ele já já tinha se afastado do dia a dia né ele tava escrevendo uma coisa ou outra acho que ele não tava nem ele não tava mais na mensal nessa época E aí isso já foi ali do meio para o final. Essa parte final, que já não tem mais o dedo do Rickman, é, que que aí já é capitaneada pelo Jerry Duggan, principalmente depois do o Kiro Gillen. O que vocês acham? Vocês acham que que valeu a pena toda aquela parte envolvendo o sinistro que é meio que uma tara do do do, do Gilen, é, é, e o, o, o final em si da era de Craco, a batalha com com orcs, com a a o Nimrod, com o Enigma, né? Toda aquela maqui do Nathaniel Xex. Eh o, o final em si da era. O que que o que que você acha? Com o Como que você viu aquilo, Igor? Eu gosto tirando a parte do sinistro. Eu gosto primeiro porque eu achei que já tava extremamente cansativo e o final, eles aceleraram, aceleraram muito. Então passou a ter um dinamismo, tem os seus buracos, porque a volta do Magneto eu achei um dos gibis mais mal escritos dessa, dessa fase final e eu acho que os caras o atara do guile no sinistro atrapalhou muito, porque chegou uma hora que passaram-se meses que era uma, uma, os mutantes eram gibis sobre o sinistro. Não tinha mais X-Men, não tinha nenhum dos protagonistas, você não via o Ciclope, você não via o Wolverine, os grandes X-Men, o Professor Xavier virou um, um oriundo dos trapalhões enganado pelo sinistro, era que quisesse, não era mais a mente mais poderosa do planeta. E essa parte achei que estragou muito, porque foi ficando Dragon Ball Z nas realidades alternativas. Eu achei que ficou tudo muito confuso e o sinistro teve um protagonismo que foi exacerbado. Agora, a parte final, quando eles vão resolver a hoste, quando os X-Men se juntam, tem um plano, quando começam a desenhar alguma coisa, eu senti, Marquinhos, foi um sopro de você voltar a ler os divinos X-Men porque a galera na Terra Prometida, perdida, com o guiando... aquilo ali para mim ficou sem pé e cabeça... o tal do Enigma do Domínio que é um sinistro, um quadro sinistro... divaria sinistro, um sinistro super poderoso... tem um clone do clone do clone... eu achei extremamente desnecessário... os caras trazem a Moira de volta também... numa trama que eu achei que também... veio uma, uma Moira que ela tem poder para tudo... é grande vilã... mas é toda biônica... toda, toda uma concha de retalhos... Isso daí eu não gostei. A parte que os X-Men vão e resolvem os plots do começo, que eu acho que é a parte menos criativa e tudo isso, foi a que me divertiu, porque para mim foi a parte que teve um pouquinho mais de coesão. É, esse negócio aí, e... você você infelizmente lembreu bem, Igor, que essa parte dos sinistros aí, de, de naipe de baialho, meu amigo, que negócio é constrangedor. Não tem outra palavra <risos> isso É constrangedor. Parece assim, é... É, te, fanfic de Reddit, sabe que Do MBB lá Da, da, da, da praça de, de fanfic Que a galera levou e aprovou é, Falta mesmo Alguém olhar assim, gente, vocês vão mesmo Imprimir isso, sabe Falta essa Essa essa sensibilidade Agora eu concordo, eu gosto dessa parte assim Dessa retomada X-Men De é, fazer a, a resistência, né De, de alguma forma ali buscar os aliados, o próprio rei do crime ali com a, a Merit Freud, o, o esconderijo no, no, no Clube do Inferno, o rei do crime como o essa negro, essa mistureba ali que vai entra, chega junto do universo Marvel de novo, e diz assim, bora unir aqui, vamos fazer de algum jeito, aí tem uma equipe de X-Men ali, tem a, uma kit emo, é, Kate Pride, né, que eu acho essa uma ideia bombíssima, outra coisa que parece assim ah não mas eu sempre achei que a te devia crescer legal como é que ela vai crescer não vamos tatuar a mão dela e ela vai se chamar Kate Porra, <risos> legal é a, a, essa retomada ali o cicloclo ele para né a, a, o plano a partir do momento que, que resgata o cilope dá um, um visor novo para ele e diz agora agora vai dar, vai ter porrada é tipo o uma saia duba né vou dar porrada e vai <risos> pro parace mesmo aí é, é esse contra-ataque dos mutantes Fênix chega e tudo mais aí isso é, é, é legal como você falou, é tipo é, vamos lá fazer um resgate aqui de de Reinado Sombrio pro Heróica, né o Heróica lá, no, lá atrás em que você vê os heróis finalmente virando a mesa, né, indo e contra tudo, contra todos e é isso que a gente gosta de torcer pro cara, pro pro azarão, né, e os azarões são os mutantes aí agora, tá todo mundo contra eles um aí o outro ali ajudando de alguma forma e, e isso eu gosto agora, essa, essa ideia da Moe esse Nimrod que de repente ele vê o sacanão né, assim, só falta contar piada de, de, de cocô de, de tão mausão que ele é mas hum, eu acho que assim esse, esses meses com essas coisas esse era o apocalipse do sinistro aí, é bobíssimo é um... Uma, empurrar para frente assim, né, os estertores de morte da fase de um jeito terrível, não tem mais que cor, ninguém mais tá lá, não, acabou a festa, <risos> e agora Xavier, a festa acabou, a ilha esvaziou, o, o pau cantou e você tá tá aí, é, é isso esse final, né, eu não, eu Era acho que... Biórico, né? É, e aí vem o, o, o, o Guilherme naquele finalzão mesmo, com um negócio bem é, vou causar no Twitter, sabe, de eh, talvez a guia de jornada sejam os amigos que fizemos em Cacoa, né? Aquaquê existe dentro de cada um de nós. Esse foi o fim da primeira eh cacuana. Vem mais aí, sabe? Aí deu essa esperança boba aí para todo mundo. Ninguém vai lembrar de Cacoa até daqui a uns 20 anos. Aí Rick uma volta para Marvel pela terceira vez e faz um rapidito a mais uma um nome de de saga antiga para fazer uma roupagem nova aí. E aí, João? Para mim esse final não se salva é nada, meu amigo. Vinha, olha, a, a, a gente estava falando do começo e de quando degringolou. No, no Miolo, na Era de Cracoa, você teve algumas coisas boas. Você teve aquela série Seward, foi do do All wing depois teve aquela outra... foi um X-Men Head também, outro X-Men Head também do, do All-Wing, foi boa, eu gostei. Aí o X-Facto que a gente falou foi bom. Aí aqui e lá tem uma coisa boa, tal você tem uma edição boa, ou, ou uma mensal que passava umas edições boas tal, Enquanto chega se encaminhando para isso, para mim não se salvou nada. Eu, eu fico feliz que vocês ainda viram alguma coisa aí que divertiu. Eu não consegui ver nada que prestasse, porque... como o Igor falou... o sinistro... ele depois que se tornou um personagem afetado... como se fosse assim um... eu não sei... como se fosse um saudoso Neyla Torraca... só que uma imitação do Neyla Torraca... ele todo afetado tal... ficou uma porcaria o personagem. Para mim eu não, não consigo ver graça. Então ele ter se tornado o personagem principal nisso tudo para mim foi horrível aí você tem o a chacina né em Cracua quando o aorcs vai lá e mata um monte de mutantes outros outros fogem eu pensei que ali ia ter uma coisa épica teve não teve foi um, um monte de equívocos como vocês falaram aí o nemro piadista aí os mutantes você poderia até entender não eles estão aí revoltados acho que é o fim da mutandade e vão ficar vamos lá sangue no olho beleza não fizeram as coisas totalmente equivocadas alguns deles como por exemplo noturno matando os soldados da orcs com requintes assim de, de psicopatia ele matando rindo porque se fosse assim matar pela angustiado que tá fazendo aquilo que ia se conizeto com o personagem ele tá forçando o seu limite como por exemplo massacre massacre de mutantes o, o, o Colosso mata o mar selvagem isso nos anos 80 e ameaça matar os outros personagens ali ficou um negócio épico o personagem ele rompeu um limite moral dele e ficou pesaroso por isso e ficou fora de si, revoltado. Nessa fase final de Cracô, não. O Noturno e os outros rindo, gargalhando enquanto matava os soldados da Orcs. Eu não vejo muito sentido. Kit Pride não, virou uma, uma samurai matadora. Ela virou basicamente o Ronin do filme dos Vingadores, o Clint Barton. Eu tô revoltado, sair matando de espada. Então, tem umas coisas assim. Outra. Mais à frente, tem aquela coisa dos mutantes ficarem escondidos, né? Tinha edições em que os mutantes estavam usando poderes para levitar carro e atravessar os Estados Unidos no carro levitando. Ou seja, como é que eles estavam escondidos? O Dugan, o, Dunga, o Jai Dugan, ele estava perdidaço nessa fase. É, eu, eu não sei quem foi que escreveu, acho que foi o Spurrier. Escreveu uma mini do Noturno vestido como Homem-Aranha. A ideia era o seguinte, ele estava se escondendo da Orquise dos governos. Como é que ele se escondia? Ele se vestia igual Homem-Aranha, com seus dois dedinhos nas mãos... característicos... com as orelhas pontudas... e com o rabo de fora... aquele rabo característico do meu turno. é um disfarce assim... genial... né... O cara é... cara é muita burrice... é muita coisa... E, assim... para mim... a... a... a gota d'água... é que... se você for olhar tudo... que aconteceu nesse final... além de ser equivocado... era chato... teve algumas cenas de luta e de combate... que o fio noto desenhava... o Fionotto também já estava perdendo todo o gás da vida dele em que você olhava você estava que aquilo ele tava fazendo no edição da... mais importante, de Marvel, de uma das grandes editoras dos Estados Unidos. É, enfim, um pouco melancólico, eu achei tenebroso para mim, não nada. É para mim para mim esse finalzinho é, foi ficou muito rocambolesco eles contando várias histórias ao mesmo tempo, é, a luta contra final contra orcs depois contra as IAs. E, por fim, contra o Enigma, é, teve muita coisa ali rocambulesca, o, o Xavier traindo a humanidade para tentar salvar o que restava da mutandade. É, é uma coisa que... que, que uma, uma... Xavier é aquela coisa, nunca foi muito Fluxichere, mas aí eles meio que extrapolaram isso de uma maneira enorme, né? Colocando ele como sendo o escroto máximo de todos os tempos. É, mas um pô de Xavier né É não no, ficou ficou meio esquisito para mim é mas assim é a última edição em si eu gostei o que vinha um pouquinho antes eu, eu já tava de saco cheio já queria que acabasse logo mas a última edição em si eu até o, o a conclusão de tudo eu até achei interessante mas nada também revolucionário agora sim para acabar finalizar mesmo o podcast é vocês falaram da expectativa de, de, de e, e o quanto essa expectativa foi frustrada em nessa enorme era de, de cinco anos de publicação quase cinco anos de, de publicações é que trouxe para o bem ou para o mal trouxeram de volta os x-men para em destaque na Marvel né que há muito tempo eles não eram o carro-chefe, não era um destaque na Marvel, e, e, e pro bem ou pro mal, essa era cracoa, trouxeram eles de volta, mas, é, vocês conseguem rankear em que ponto, assim, da história do, do, do de toda, toda a era dos X-Men, onde vocês conseguem, é, colocar eles, é, tipo, Claremont e Birney tá ali no topo, aí tem Claremont e Lee, é, Morrison, Josh Wedon, aquela versão do que o, que o Maurício gosta muito do do Joe, Joe Casey do Steven T. Seagull, consegue ranquear mais ou menos o onde onde coloca, começando com o Igor. Então, eu coloco toda a fase do Claremont até a saída dele, agora que tá saindo aqui na saga dos x Men na segunda temporada ao concur porque se a gente for fatiar por desenho isto, acho que fica muito complicado, vai montar quase que um top 10 só dele, mas passado isso, eu acho que na na questão da revolução ou no resgate dos X-Men, eu acho que Cracoa fica ali entre o Joyce Whedon, Cassadei e o Morrison, porque tem um pouco da reinvenção ou da modernização que o Morrison trouxe para os X-Men, apesar de eu não ser fã da fase do Morrison, acho que Tem muitas coisas que eu não deixei de ver os X-Men, e eu achei que ao mesmo tempo tem muita coisa do saudosismo e do DNA de você vai ver os X-Men de novo com o protagonismo e com o feijão com arroz que ele fazendo o Joe Whedon. Eu acho que esses três aí na linha regular, eles se encaixam muito bem. Se contar tudo, eu acho que os X-Men Ultimate do do Millar ainda também para mim entram nesse bolo aí na briga de fases que deram o um F5 e atualizaram os X-Men. Você, Maurício? Ah, eu tô sempre pegou aí nessa, tô tentando lembrar de outras fases assim, mas eu acho que é, fica para mim ali é, em experiência final, vamos lá, tá? De, no total ali, mais ou menos ali onde foi onde tava o a fase do, do Bill Baker, que eu acho que tem muitas coisas em comum, elementos de ficção científica, de resgate ali de algumas coisas mais clássicas, como a nova roupagem e tudo mais, como uma experiência válida assim mas eu acho que o Blue Baker é é menos, bem menos grandioso, não tem um começo tão bom assim, mas mantém um nível e no final a nota fica muito parecida com com o que eu, eu tiro desse Rickman no final aí, que eu repito, gosto muito do começo, eu acho que tem conceitos legais, eu acho que são muito mal trabalhados, Sword, por exemplo, é um gibi PT, 50 edições pelo menos, sabe? Tinha muita tema para você desenvolver ali tinha muito como você encaixar no resto do universo cósmico da Marvel por exemplo um grande erro aí foi se prender só esse autoreferencial dos mutantes quando os x-men quando estão junto com o universo Marvel cai sem muito também né o catinho deles e em um, alguma interação ali Mas eu acho que ainda fica abaixo, sendo muito sincero, assim, de muita coisa que o, o Crazy Austin fez, por exemplo, né? No, vamos falar aí da X-Force dele, Necrocha, algumas paizapadas aí. e Mas vejam, tô botando baixo não, hein? Lembrei que a fase Superbreaker teve muita coisa aí, e de lá veio também muita coisa como segunda vinda, Guerra do Messias. E coisas que eu adoro, eu adoro, assim, de X-Men, essa fase aí, né? Aquela trilogia ali de sagas que... Morre Noturno, tem a Hope ali, tem muita coisa legal ali. Eu acho que fica mais ou menos por aí. Agora, para mim, de fato, a Concord é que é Burn e, e o Clamont. Depois o Clamont com outros artistas ali também. E o que vem depois, vem abaixo. Não tem como ali, não. Eu nem sou esse fã todo do Clamont, que o Joel é, por exemplo. mais não, não ninguém nunca chegou perto dele ainda, não. E aí, Joel? É difícil, viu? É difícil fazer essa esse ranking aí, porque se for rankear só as duas minas iniciais, que essas daí eu acho que ninguém tem críticas, assim, pesadas, só algumas críticas pontuais, eu acho que estaria ali num top 5, no quarto no quinto lugar. Mas não é só isso, né? Porque se você for estender toda a fase do Cracu até esse final aí, com e sem o Rickman, tem momentos ali que está no mesmo nível do Chuck Austin, no mesmo nível do, do Peter Milligan, aquela fase medonha com o Roca, tá no mesmo nível de outras coisas ruins dos últimos 30 anos dos X-Men. Então, é difícil ranquear. Se eu for ranquear só mesmo é, Powers of X e House of X, eu colocaria no top 5, no quarto ou no quinto lugar, com, com menção honrosa. Mas o restante, cara, não... Então, assim, é se for só a parte do Rickman mesmo, Rickman, Rickman, ele sozinho, nas duas minis, tá no top 5. Claro, eu em primeiro, ele no quarto ou no quinto lugar. Mas o restante eu acho que não não consegue se sustentar, não. Tem coisas boas, como eu falei, mas tem muita coisa que se perde. E, assim, só uma última notinha, se vocês me permitem, uma das coisas que a gente tava falando de desenvolvimento lá na frente, e que para mim representa muito, o porquê que essa fase não foi adiante, e eu não posso colocá-la na íntegra, num top 5, nem mesmo num top 10. É, Maurício, como é que ficou aqui no Brasil o nome, ou o Igor, daquele conceito de uma arena, onde os mutantes morriam lutando para poder renascer com poderes ou melhorados. Como é que era o nome da... no inglês você aqui é Cradle. Cradle. Aqui virou o quê? Não, o, o, o conceito do o, o ritual é o Crucible, né? E Crucible, ah, não Cradle, não Crucible, isso mesmo, pronto. Esse conceito aí, para mim, ele simboliza tudo que deu errado no José no Fernando Henrique. A ideia é em si também tá... que eu, que É também que o nome... É, a ideia em si não tá errada não. Você criar assim, ó, né, uma nova cultura, uma nova sociedade, eles estão rompendo paradigmas, aí você coloca ali uma arena, onde os mutantes que não tem poderes, eu tô com poderes fracos, ou simplesmente querem renascer de uma forma aperfeiçoada, eles têm a garantia que vão voltar com os cinco. Então eles entram numa arena e vão lutar com apocalipse, ou até com outros que eles escolhem, para que eles sejam mortos em combate, e aí vão ser ressuscitados pelos cinco. Na época eu fiquei eu digo, bicho. Isso aí é o que? É Justiceiro? É é Conan para estar nos X-Men. A gente chegou até a debater. Eu acho que o Maurício lembra disso. O Maurício disse: "Não, cara, mas representa, né, um novo paradigma, um é justamente para criar um conflito, massa. Cadê o conflito? Cadê o desenvolvimento? E isso representa para mim tudo que deu errado nessa série. Porque se fosse com, vamos lá, não vou falar nem o Claremont. Se fosse com o Peter David, um Joe Kelly, outro cara que tivesse um, um minimozinho de sensibilidade, você colocava esse elemento e você colocava os conflitos... uma parte dos mutantes ia ficar horrorizada... uma parte ia concordar... aí ia ter aquele que ia surpreender... mudar de ideia... você ia ter todo um desenvolvimento para mostrar aquilo ali... como sendo um novo conflito gerado... nessa nova sociedade... com uma coisa totalmente radical... não... ficou a série toda basicamente isso... o personagem estava sem poder... aí ia lá... se abraçava... sorria... chorava... era morto pelo outro... e você via... personagens como Xavier a tempestade, e outros, e outros, batendo palma, aplaudindo uma coisa que é basicamente uma coisa de uma barbárie. Você poderia ver personagens apoiando essa barbárie, e outros contra, ia ter um contraditório. O único momento, onde teve um escritor, eu acho que foi o Spurrier, que brincou um pouquinho, aproximou para criticar, foi na, na mensal, eu acho, do, do Noturno, em que ele vai criticar um pouco isso, e critica um pouco mais adiante o fato de que tem alguns personagens da, da Ilha de Caracurra, que eles vão é, eles se matam por brincadeira, sabendo que vão ressuscitar. Então eles estavam perdendo a noção do que é importante da vida, porque sabia o que é ressuscitar. Aí é, aí é uma exploração OK. Mas no geral, a série não soube aproveitar isso. E para mim é por isso que a maioria dos conceitos acabou na não né? É. Eu eu assim, como conceito, para mim tá ali, é, é, eu também tiro a parte do, do... É, do Claremont, não, não coloco nisso, porque é, é, foi, foi quem recriou o, os X-Men e tornaram eles o que, o que eles são hoje, é, mas eu acho assim, parte de conceito, para mim, está pau a pau ali com o Morrison, que eles fizeram uma... uma... realmente fez uma mudança, uma revolução no que, que era, Né, do, do tentou colocar o, os X-Men num nível completamente diferente do que o que eles eram naquele ponto, né? É, é, do Morrison, ele ele também teve essa coisa de transformar meio que numa sociedade, teve o um massacre lá de, de, de Genosha, é, a... a, a a revelação que o Xavier era mutante, então transformar a escola numa escola, né, e e, e teve depois toda aquela parte que também eu acho que foi do, do Joe Casey, eu não sei se é Joe Casey, eu, eu sempre confundo Joe Casey com Joe Kelly, que é aquela coisa da Corporação X, que foi mais desenvolvido por ele, né, mas foi uma criação do ele Morrison. Foi ele mesmo, foi o Joe Casey. Então, é, é, eu, eu gosto muito, para mim, eu essa parte, assim, de, de tirar os X-Men do, do lugar comum e transportar numa coisa... É, separada para mim tá ali pau a pau com, com o que o Morrison fez mas é, é foi uma o, o no geral acabou sendo frustrante porque é o que eu, é o que fala prometi uma coisa assim enorme e no final acabou se perdendo e entregando uma outra coisa e aí eu não sei se realmente o Rickman tinha um plano e, a, e foi cerceado pela, pelo editorial, se ele só tinha o plano do, do começo e depois não sabia para onde ia e, e, e foi embora porque sabe porque não sabia mais para onde ir, é, não sei, mas que no final acabou sendo frustrante. Eu acho que essa talvez seja a palavra adequada para toda essa era de cracoa, né? E assim... E frustrante principalmente por saber que depois meio que voltou ao que era você bem que a gente sabe que tudo nos quadrinhos principalmente quadrinho de super-herói é uma coisa meio cíclica né Afinal de contas esses personagens estão sendo contados histórias dele de no caso dos x-men desde os anos 60 então é, é não, não não tem muito é, como não tem um começo meio e um fim aí é, é acaba sendo reaproveitado muita coisa e Marquinhos. e e voltando tudo para o que era, né? E vamos combinar que os X-Men é cemitério de bons roteiristas, porque o fã do Aranha, agora o Ultimate, está lendo o Rick Madora, os Vingadores e o Quarteto leram Rick Madora, chega nos X-Men, fica um gosto amargo. O Warren Ellis, que eu sou muito fã, arrebenta, chega nos X-Men, fica um gosto amargo. O próprio Brubaker, se você ler o que ele escreveu no Capitão América e o que ele escreveu nos X-Men meu Deus do céu, os X-Men tem essa tradição, e aí eu não sei se é o peso de tudo que os X-Men representam na cronologia do desafio, é, a sombra gigantesca do Claremont, ou se é incompetência editorial desde o Bob Haras. É, é uma mistura de tudo isso, né, como foi uma retomada dos X-Men, depois da, daquele boicote que a Marvel fez por não ter os direitos deles no cinema, é agora tá nessa segunda fase vamos ver como ele vai desenvolverse bem que a gente já falou sobre o começo tá fraco fraco fraco fraco é, não não não vai muito para isso mas isso é coisa de um de um outro podcast a gente pode retomar como tá x-men agora se bem que a gente já falou do do iníciozinho da do ressurgimento das cinzas bom vamos finalizar a gente já falou um bocado hora e meia de podcast quase vamos assim de podcast de gravação já passou disso né Só quero falar que você lembra, me lem fez lembrar alguma aí da tempestade pastoril da Universal, bicho, fazendo aquela aquele auí quando alguém ressuscitava. Eu reconheço <risos> você. Caramba. Horrível. Eu isso também, teve isso também. Bom, Igor, cara, mais uma vez muito obrigado pela pela participação, pelo por ter É, aceitado nosso nosso convite é, você que que sempre fala de X-men eu sei que você é um grande fã de X-men então mais uma vez quero agradecer de você ter aceitado o nosso convite e eu quero que você deixa aí o, o seu jabá onde os nossos ouvintes que ainda não fazem onde eles podem te seguir onde eles podem é, ler o que você escreve os seus reviews também de, de gibizinhos Fala aí o seu Jabar. Senhores, obrigado pelo convite, sua marradão no conteúdo de vocês. Consumo bastante, aplaudo e gosto pra caramba pra prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E quem quiser me ver, me ler na verdade falando de gibi, é só ir lá no Twitter Igormeida, para mim ainda é Twitter, desculpem, lá no Igormeida que eu tô sempre postando gibi estou lendo, opinando, discutindo, trocando uma ideia. Ou no mínimo rindo Com o um ringue de MMA Que é o Twitter de Maurício Dantas <risos> <risos> Eu, sou vendo, uma Maurício? Você não... Eu sou uma é. vítima Você não tem só hater Você tem fãs também <risos> é, é, é, é tudo legítima defesa <risos> Joel Moraes, até a próxima, viu? Me chamem Ih, Maurício Aldãozinho Dantas É, tá vendo? Maurício Dantas, até mais Eu já falei vou repetir. Nunca provaram nada contra mim, então... <risos> é. E é isso, pessoal. Até a próxima segunda-feira com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com dos cabras de qualidade e do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br